Ценност на нещата Всяко нещо, което човек има или което знае, съдържа нещо ценно в себе си. Въпреки това, човек често не цени онова, което знае и което притежава. Тази е причината, за дето той постоянно се стреми към придобиване на все по-нови и по-нови неща. Ако има малко знание иска да придобие нови, големи знания, да стане учен. Ако е добър, иска да стане по-добър, светия. Обаче този човек няма понятие, какво значи да бъдеш учен или да бъдеш светия. Формата на учения на светията е голяма, но на тази външна форма трябва да отговаря съответно вътрешно съдържание. Може би и кокошката има желание да се снесе яйце като камилското, но затова тя трябва да се измени, да стане по-голяма. Какво е допринесла камилската птица със своите яйца? Следователно, при оценката на нещата важно е онова, което в даден случай допринася нещо за нашия живот или за благото на нашата душа. Благото на човешката душа се определя от неговия вътрешен живот. Вътрешния живот пък се характеризира с вътрешно единство. Единство на нещата съществува само там, където се върши волята Божия. Който върши волята Божия, той е свързан с цялото, с единицата. Нещастието на съвременния човек се заключава в това, че той е лишен от вътрешно единство в себе си. Той търси щастието си вън от първичната причина – Вън от себе си. Обаче по този начин щастие не може да се намери. Всяко нещо, което е вън от човека, вън от първата причина, представя сянка на нещата. Това, което е вътре в човека, представя същина на нещата. Хората тичат по дирсенките, защото те се виждат. Същината, реалността, никой не може да види. Вие се гледате в огледалото и казвате, че се виждате. Това, което виждате в огледалото, е вашата сянка. Не сте самите вие. В огледалото виждате само външния си образ. Виждате дали имате бръчки на лицето или не, дали страните ви са червени и така нататък. Това обаче не е човекът. Вие не виждате в огледалото своите възвишени мисли и благородни чувства, които във представят човека. Какво представя човешкото лице – както и цялото човешко тяло. Тялото на човека представя къща, в която той прекарва целия си живот. От сутрин до вечер той маже, глади, нарежда къщата си да бъде удобна за живеене. Домакинът на къщата трябва да бъде умен, грижлив човек, за да пази всякога чистота и хигиена в своята къща. Ако домакинът не е разумен човек и най-хубавата къща няма да го ползва. Ако е разумен човек, тази къща е на място, той ще я използва добре. Всеки ден къщата на човека трябва да се чисти, да се мие, да се нарежда, да бъде в пълна изправност. Тази е една от близките задачи на всеки човек. Мнозина пренебрегва тази най-близка и важна задача и се интересуват от големи въпроси, като за пример какъв ще бъде светът след хиляда години. Този въпрос не трябва да ви интересува. Той се отнася до онзи, който е създал света. Инженери градат едно училище. Вие виждате основите на това училище, но не се задоволявате само с това, искате да знаете какво ще стане с училището след 10 години. Унези, които градат училището, имат план, знаят какво ще стане с него, кога ще го завършат и така нататък. Щом се интересувате толкова, те могат да ви покажат плана на училището, но нищо няма да разберете от него. Планът на училището е сянка на това, което в бъдеще ще се съгради. Като се свърши градежа, ще видите какво е станало училището. Трупа се интересуват, а като заминат за другия свят, къде ще бъдат? В царството Божие или ще останат пак на земята? И това не е тяхна работа. Работата, която човек всеки ден трябва да свърши, е по-важна от всички останали въпроси. Човек трябва да се спира на ценното в живота си и да се стрими да го реализира. Представете си, че ви натоварят с багаж, по-голям и по-тежък отколкото можете да носите. Силите ви не позволяват да занесете този твар на определеното място. Вие веднага се раздвоявате, не знаете какво да правите. Раздвояването на човешкия ум говори за някаква слабост в човека. Какво трябва да направите в дадения случай? Поглеждате към товара, намирате, че всичко е ценно. Не знаете от кое да се откажете. Искате да пренесете всичкия товар. Оглеждате се надясно ляво, търсите човек, който да поеме вашия товар, но не намирате такъв човек. Как ще разрешите въпроса? Разтворете багаж, отворете го и завете със себе си най-ценното, най-същественото, без което не можете. Другото оставете на страна. Когато бъдете свободни и него пренесете. Следователно, и когато мислите, и когато чувствате, и когато действате, всякога избирате най-ценното, най-същественото, Тоест, онова, което е пряка ваша работа, което има право отношение към вас, което е най-близо за реализиране. Вие сте, за пример, син на богат, добър, способен баща. Седите у дома си и мислите. Обича ли бе баща ми или не? Ще ми остави ли наследство след смъртта си и колко голямо ще бъде това наследство? Дали братята и сестрите ми няма да вземат по-голямо дял от моя? Всички тия въпроси, които занимават вашия ум, ни най-малко не се отнасят до вас. Това е работа на вашия баща. За вас обаче това е голям твар, който сте се нагърбили да пренесете. Този твар не ви е потребен сега. Може би след десетки години ще трябва да вземете нещо от него. Вземете от твара това най-ценното – възможностите за деня. И повече не се интересувайте. Вашата работа е само да учите. Като не изпълнявате своите задължения, учителя намира, че не учите както трябва. Разсеивате се, дружите с лоши момчета, послъгвате малко и по този начин губите времето си. Един български селски свещеник, добър, благороден човек, се оплакваше от своя син. Изпращам сина си на училище, вече 17 годишен младеж, но виждам не му се учи. Други мисли го занимават. За да не бъде под моя надзор, иска да спи вечер в градината, защото въздуха там бил по-чист, прохладен, а в стаята му било задушно. И на това се съгласих, само да учи, а той се изхитрил. Вечер си ходи по сиденки с момите и нищо не учи. За да не забележи отсъствието му, той взима коритото, завива го в юргана си, като че човек лежи отивам градината да видя какво прави, пипам леглото, виждам, че не е празно и си мисля, че той спи. Всъщност, коритото е там, а той поседенки с момите. Всеки човек има по едно такова корито, с което прикрива действителността. Той е начин на обхода. За пример, някой е недоволен, неразположен, че не може да разреши известни въпроси. Когато е сам стаята си, той е такъв, какъвто е в действителност щом дойдат хора пред които трябва да излезе той веднага взима коритото със себе си усмихва се разговаря се представя се такъв какъвто не е в действителност това е неестествено състояние в което изпадат хората в обикновения си живот но и духовни хора изпадат същото състояние Защо? защото влизат в духовния живот неподготвени Следствие на което се натъкват наред ред противоречия. Във себе си мислят и чувстват едно, а навън представят друго. Че, такта, че така и актьорите постъпват, като отидете на театър или на опера, какво ще видите? Нацапани лица, смях, разговор, плач, но всичко това не е естествено. Вие гледате, слушате, настройвате си и започвате да плачете заедно с актьора, който плачи. Ако е въпрос за плачене, идете в дума на някоя бедна вдовица или при някоя жена бита от мъжа си. Вдовицата плачи, защото децата й са гладни. Битата жена плаче от сърце, защото мъжът й е бил, ругал. Актьора плачи, без да е бит. Той плаче, за да му платят а самата публика гледа представлението или операта, но не е доволна, намира, че актьорите не играят както трябва. С този пример не отричам нито театърът, нито операта. Те са приятни забавления, но като гледа какво се представя на сцената, човек трябва да възстанови нещата, да ги представи в техния първичен вид. Така постъпват учените. Някой естественик намира разхвърлени кости от някое до потопно животно и започва да го изучава, да го изследва. Той трябва внимателно да събере всички кости, да ги постави на местата им и от този възстановен образ да опиши цялата първична форма на това животно – неговия строеж, големина, начин на хранене и така нататък. От разхвърляните сухи кости, той трябва да възстанови първичната форма на даденото животно. Като говоря за актьорите, мнозина ще се запитат дали нямам някого предвид. Не, аз нямам никого предвид, но обръщам вниманието ви на това, че вие не познавате още себе си. По какво се отличава човек, който познава себе си? Който познава себе си, той е господар на условията в живота. Той от нищо не се спъва. Докато външния свят ви спъва, вие не познавате себе си. Докато очаквате на другите да свършат работите ви, вие не можете да имате никакви отношения с невидимия свят. За пример, някой от вас иска да отиде на екскурзия. Отвътре нещо ви нашепва да не ходите днес на екскурзия, защото времето ще да се развали. Вие не искате да слушате. Казвате, че времето е хубаво и не желаете да изпуснете случая. В момента, когато тръгвате, времето е хубаво но не знаете дали в последствие няма да се развали. Резките промени на времето показват, че вие живеете в вашия неразумен свят. Защо? Защото не познавате себе си. Не познавате разумността, която ви обикаля. Докато живее в неразумния свят, докато мисли само за себе си, човек не може да бъде щастлив. Може ли човек да не мисли за себе си? Човек трябва да мисли и за себе си, и за другите. Майката и бащата мислят освен за себе си, още и за своите деца. Освен за себе си, господаря мисли за своя слуга. Освен за себе си, началника мисли и за своите подведомствени. Това са лични връзки, които естествено съществуват. Всеки човек трябва да дойде до съзнанието на Христа и да каже – Волята на Отца, който ме е проводил е, с големи букви, всичко, което ми е, ми даде да не изгубя нищо от Него, но да го възкреся в последния ден. Кой е последния ден? Последния ден може да е днес. Последния ден подразбира последния падеж за изплащане на полицата. Ако този ден не изплатите полицата си, вие губите. Последният ден за обжалване е днес. Ако не използвате този ден, вие пак губите. Ако последният ден за вас е минал, какво ще правите? Ще започнете да се безпокоите, да се тревожите. С големи букви. Не казвам, че последния ден за вас е минал, но вие трябва да бъдете будни, да не мини този ден без да изплатите задълженията си. Христос казва, нищо да не изгубе от Него, но да го възкреся в последния ден. Радвайте се, ако този ден не е дошъл още за вас и не сте го изгубили, но внимавайте да не го изгубите». Този ден съдържа всичко ценно, което вие трябва да очаквате. Представете си, че един ваш приятел е обещал да ви даде една крупна сума. За тази цел той ви е определил час и място, дето ще се срещнете да получите сумата. Обаче, вие не отивате на определеното време и когато отидете, виждате, че приятелят ви не е там. Кой е виновен за тази загуба? Ще кажете, че е трябвало приятелят ви да почака малко или да даде парите на друг някой да ви ги донесе. Не е въпроса там. Много възможности могат да се намерят, но за да ви се предадат парите, но приятелят ви има доверие сам на вас и лично иска да се срещнете в определения час и на определено място. Следователно, каквото и да правите – Очаквайте последния ден като най-важен, като най-ценен, защото той съдържа в себе си възможността за вашето възкресение. Пропуснете ли този ден, вие трябва да чакате най-малко още хиляда години, докато дойде друг последен ден. Седността на нещата не се състои в тяхната външност. Външно красивите неща не са най-умни, най-богати. Някой може да има хубава солидна къща, да се облича в красиви нови дрехи, но това не значи, че този човек е много напреднал. Райската птица има красива дреха, но не е най-умна от птиците. Заради красивата си дреха тя често страда, оскубват перата и за украшение. И тъй, няма по-хубаво нещо в живота на човека от това да знае. Как да се обхожда и да цени нещата? Когато срещнете някой човек, дръжте в ума си ценното, което той има в себе си. Под оценка на нещата не разбира му онова външно, механическо отношение към нещо хубаво в човека, но оценяване на унази черта или качество на даден предмет, на дадено лице, която има отношение към самия тебе. Книгата е ценна не заради хубавата и подвързия, но за съдържанието, което може да ползва човека. Да имам обхода към книгата, това значи да знае как да я пазя. Човек трябва да цени и да знае как да се обхожда не само с лица или предмети вън от себе си, но той трябва да цени своя ум и своето сърце и да знае как да се обхожда с тях. Ако не знаеш как да се обхождаш с ума и сърцето си, ако не можеш да ги пазиш чисти и не знаеш да ги цениш, ти нищо не можеш да постигнеш. Когато хората в едно общество са недоволни и дни от други казват, че не могат да живеят заедно, нищо друго не им остава, освен всеки да отиде там, дето мисли, че може да живее добре. Ако зайка попадне в общество на вълци и лисици, какво ще стане с него? Лисицата е хитра, користолюбива. Тя ще снеме кожата на зайка от месото му и ще си направи богато окощение. И това няма да я задоволи. Тя ще пита зайка има ли малки зайчета, има ли роднини и познати. Ако зайка каже, че има малки зайчета, ще имам много роднини и познати, лисицата ще се запознае с тях цел да използва месцето им. Това не са отношения. С големи букви. Следователно, когато някой иска да се запознае с нас, ние трябва да сме будни, да следим каква обхода ще има той. Ако обходата му към нас е като тази на вълка, на лисицата, на мечката, на змията. Ние разбираме целта на неговото запознаване. Като изучаваме животните птиците, ние виждаме тяхната обхода едни към други, както и към същества далечни на тяхния род и вадим заключение за това, което се крие в тях. Ако паяка няма обхода, не цени нещата, това е извинително за него. Не е извинително за човека, на когото са дадени отлично и отлично сърце, да няма обхода, да не цени онова, което е вложено в душата на неговия ближен. С големи букви, ето защо: всеки трябва да се стреми да изработи в себе си правил на външна обхода, и чувство да цени малките неща. Като развива това чувство в себе си, същевременно той развива и вътрешна обхода. Който няма правил на външна и вътрешна обхода, той влиза в стълкновение с волята Божия. Как е възможно да не знае човек правилно да се обхожда с всичко нова, което Велики е създал? Как може той да не цени създаденото от своя баща? Да не цени тия неща, това значи да влезе в разрез с великия закон, който действа в света, както и в самият него. Всяко недоволство, всяко неразположение на човека се дължи на нарушаване закона на обходата и на обесценяване на малките неща. Велико нещо е обходата. Не е достатъчно да има човек само външно обхода. Той трябва да има и вътрешна обхода, т.е. да обича всяко живо същество, да постъпва към него така, както към самия себе си. Да обичаш някого, това значи да му отдадеш най-малката любов. Човек се нуждае от малко. Дайте малко внимание на човека и той ще бъде доволен, за да покажете, че, че, че цените някого. Постъпвайте с него така, както постъпвате с себе си. Ако дойде в дома ви някакъв странник, дайте му изобилно вода да измие краката, ръцете лицето си. После го нахранете и му предложете да си почине. Щом изпълните тези неща към него, с това вие показвате, че го цените. Този човек ще ви благодари, ще пожела и друг път да се срещне с вас. Вчера направихме една разходка до калинините върхове. Някои от приятелите пожелаха да обиколят всичките върхове. Според мене, това желание говори за човешкото щеславие. Безпредметно е да се качва човек от един връх на друг. Като стигне до един от върховете, нека разглежда другите отдалеч. Така ще има повече време да чете онова, което Божия Дух е писал по върховете. Някои запитват, защо тези върхове се наричат калинини. Има едно старо предание за тия върхове. Наричат ги калинини, защото някога си живяла една работна, спретната муна – калина, която постоянно чепкала, прела и такала вълна. Като нямало пазар за нейната вълна, тя е разстилала на тези места – от които в последствие се образували калилните върхове. Двете езера, пък наречени Карагиол, са двете очи на калина, които всъщност не са черни, но светли, почти сини. На тъмно изглеждат черни, а на слънцето са светли до синкави. Канарите, които обикалят тези езера, им придават тъмен цвят. Калилните върхове са отворена книга, по която може да се чете всичко, което Божия дух е писал, който не може да чете тази книга, той погледне наляво-надясно, хвърли един камък към върховете, друг в езерото и си отива, намира, че тук всичко е разхвърлено. И тъй, да ходите по планинските върхове, пазете чистота. Това е най-простия израз, който можете да покажете, че цените това, което разумната природа е създала. По този начин вие ще се свържите с напредналите същества в невидимия свят, които ще ви помагат, иначе те ще се откажат от вас. Учителя казва на ученика да учи, да работи върху себе си. Ако ученикът учи, учителя ще му помага. Не иска ли да учи? Учителя вдига ръцете си, не иска повече да знае за него, не се интересува. Божественото говори няколко пъти на човека Не слуша ли, Всички го напущат Веднъж си говори на сърцето му Втори път на ума му Трети път на волята му И ако не послуша, започват да му говорят по друг начин Докато се говори на човека с любов Той трябва да се само Да използва добрите условия Човек иска от другите да имат към него добра обхода, да го ценят. Щом иска това за себе си и той трябва да го отдаде на другите. Като наблюдавам отношенията, ви виждам, че двама по двама имате добра обхода помежду си, но това не е достатъчно. Всичко, каквото виждате около вас, е създадено от Бога. Следователно, обхождайте се добре, към всичко онова, което Той е създал. Ценете всичко, което Той сам цени. Мнозина мислят, че както и да живеят, те се ползват от Божията любов. Това е крива мисъл. Не може любовта да е благосклонна към вас, ако нямате правилно обхода към всичко, което тя е създала, и ако не цените създаденото от нея. Ще кажете, че още не сте съвършенни. Не, вие още днес можете да имате правил на обхода към всичко, което ви обикаля и да го цените. Ние сме дошли на планината по Божия благоволение и се ползваме от въздуха, от водата, от светлината, заради доброто в нас. Тогава дайте ход на доброто в себе си и завете го навън. Без това велико благоволение ние не бихме могли един ден да останем на планината. Щом се обхождате добре, щом цените нещата, грехът и злото ще изчезнат от вас. Но затова от всички се изисква съзнателна работа, работа с любов. Христос казва да го възкреся в последния ден. И на вас казвам Дошъл е последния ден да възкръснете. Ако не възкръснете днес, ще възкръснете след хиляда години. Не се плашете. Последният ден, за който Христос е говорил, е дълъг ден, а не от 24 часа, каквито са обикновените дни. За вас този ден започва от днес и продължава най-малко 50 години. В това време работете върху себе си, да придобиете правилно обхода, да развиете в себе си чувство, да цените всичко, което ви е дадено. Ценете вашия ум, вашето сърце, вашата воля. Обхождайте се добре към ближните си, към всички растения и животни, към цялата природа. Ценете всичко, което ви обикаля. Придобиете ли тези две неща, вие ще бъдете човек на новото, човек на любовта. И царски син да сте, вие трябва да имате добра обхода и да цените нещата. Като влезете в училището, всеки ще отправи поглед към вас, да види каква е вашата обхода като царски син. Колкото по-високо седите толкова повече се изисква от вас. И ученици, и учители, всички ще искат от вас добра обхода и умение да цените нещата. Нещата не се ценят по външното им положение. Царският син заема високо положение, но може да срещне ученици, които учат по-добре от него. Може да срещне ученици с по-добра обхода, с по-тънко чувство за преценяване на нещата. С големи букви. Следователно, искате ли да бъдете силни, красиви, доволни от живота, обхождайте се добре, ценете правилно всичко, което първичната причина е създала. Нямате ли тези качества? Няма да имате нито сила, нито красота, нито доволство. Тогава ще се намерите в положението на младия Стоян Кавалджия, който се хвалил със своя кавал. Той често казвал: «Моя кавал замества всякаква пушка. Като го насоча срещу неприятела, като цъкна с него няколко пъти, неприятелят ми далече от скочи». Един ден го срещнала мечка в гората. Стоян дигнал кавала, насочил го срещу мечката, цъкнал два-три пъти, кавална не хванал. Но и мечката не избягала. Като се видял натясно, Стоян се качил на едно дърво и така се спасил. Той видял, че и Кавала някога не помага. Кавала представя външната страна на нещата. Имаш пари, на които разчиташ. Но когато парите не помагат, ще се качиш на дървото. Дървото представя разумността в живота. Какво щеше да стане, ако кавала на Стоян беше улучил мечката? Стоян щеше да остане жив, а мечката щеше да бъде убита. Като се качил Стоян на дървото, и той, мечката, останали живи. Стоян трябва да се качи на дървото и оттам, като проповедник да получава мечката. Какво лошо има в това? И вие трябва да посъпате по същия начин. Говорите на някого, получавате го но той ни ви разбира, не иска да ви слуша. Значи, кавала ви не е хванал. Качете се тогава на дървото и оттам му кажете няколко думи. Той ще ви погледне и ще каже «Умен човек е този». Като мина втори път по край него, пак ще си поговорим. Мечката има една добра черта, която хората не ценят и не познават. Ако и направите добро или някаква услуга, тя дълго време я помни. Мечката никога не забравя доброто, което сте и направили. Тя е съсредоточена в себе си, не е разсеяна. Мечката помни и злото, което някой е направил, но това се явява като изключение в нейния живот. И на вас казвам, с големи букви, помнете доброто, което някой ви е направил. Ще го възкреся в последния ден, всеки, който е развил в себе си добра обхода и чувство да цени нещата, той ще възкръсне в последния ден. Пътят на праведния е път на светлина. Ходете и вие в пътя на светлината. Беседа, държана на 21 август, 5 часа сутринта, Рилските езера, написана в Томчето царския път на душата.